Bai, urtaduan aldaketiakien, e, komeni da etxia garbiketia. Ajau. Uh -huh. eh? e, armaixuak eta aztengara oin movimentuakien horrek ikindosku, ba, lehiuak erai-erain, -era, kortinak eta denga garbitzu, eta, eta etxia begarbitzioen biu. Eta egin, bat, importante da, sakarrontzizatak izetan, eh? Gibela da, organo bat oso oso garrantzitzua garbiketia. Eh? Negualdian eran indiuk, kausako ipetzu kartutxu, kantzauta gauz, asko da Gibelan e, gibela ondorio Sorduan, uh -huh arduan infuzinuak, orburuan infuzinuak eta menta oso dutu erkoa eta esan dut salda hori eta esan dut urrori limoi eta olizueke, guztiko zela kondofango izotu. goizetan, eh? limoi limoi ur, ura, ura eta olioa olioa, olioa, konforme, eh? maizu, ba, ba, bat, tira saiatu gora, maizu bai, bai, e, bai, e, bai, bai bai, bai, bai, bai belarren dara joatia da eta e, konfiantza askokin ingozko e, komentako eskela hartu Baina hilabetian mentzen da, hilabeteko garbiketa bat ondote horten da. Eh? Igarreku eh, txixabe aldaketan doiala, asiran fuerte izango da, asala mejoraik infaten da, eta eh? sentiko gara energia geixokin, biarra dakuta. Osondo, ondo, ondo torrekoz dugu. Amaia tia de monasterio guren, eskarrik asko, eh? Venga, zehu, eritanimo. Ondo Ores izan, segui? aio, Agur. ondo ondo